Gure ametxetan, uarte eta kontinentek eiegi ikusten ditugunean, buruko minez esnatzen gara urrengo goizean. Gure ametxetan, urruneko lurraldeetako doinuen erritmura dantzatzen garenean, zorabiatuta esnatzen gara urrengo goizean. Eta ez dagoela, oiko ibaiak, eguzkiak eta ilargiak bezalakorik, pentsatzen dugu gure betiko historian. Baina ezta egia, esperantza inoiz ezta bilgezurretan. Patxi, ezkiaga. Infinitua parentesi baten barruan Infinitua parentesi batean sartzea Irribarrea poltsiko baten barruan sartzearen parekoa <tose> Kaixo eta ongitorri itakara Hene <tose> pare. Itsaren ahoz Jose ekaitz eta itatiko ikotzea teklatson mailan Mari itanigar anden borako zuar hailea birniki lahernia luztar baserria zoragarria gorria egarria irria berria Gaur errimatuz, bertxorik satu gabe, baina gaur errimatuz. Iker, zubeldiarekin. Iker, zubeldi atoreko zaigu pixitan, itakara. Iker, zubeldi Ez karatzean zain, Inaki Zubeldia. Gaur musikari egingo dio belarritik tira. Oh, da, eta mandiotik nin neu. Zuei eskue eta Bulgaria aldera ingo dugu, bidaia. Lubua urkeztuko dizuet. Zer. Bana berriro egaitz. Pastela. Bestela. Bezela. Eskela. Ustela. Horrela. Ne ondo dituparazendiren. Izten ezna nola bukatzen ezune. Entzuleoi hor zaudeten oi. Egunon. Eta beste hoi? Egin, on. Edo orkonpon. Orkonpon, obeta bestela poto edo erdi poto. Bete lartuko digute. Bona, bueno, entzule hor zaudeten hoi, egunon. Eta beste hoi? Orkonpon. Orkonpon. Infinitua, parentesi baten barruan. Seria ku uts guztiak dira Ztongiots ez hestali takoa Kaletan paseatzea Seria da hormako erloju bate Ondo anatzien hartzea Ilustugave oianetzatea Da Lambroscoa ba forestan navigatzen eserria da otsoak dauden basoetan sartzea eta otsogabeko otsuak pinu artean ere ibiltzen dira Bai, zergatik ganez eta aurreko baten aurreko astean hor eh Soriako Mendibasoetan ibiltzeko aukera izan nuen eh giza talde lagun, bat, e, lagun batzuekin eta hietariko batek hori esaten zidan, ez? E, otsoa ere inguru gitara e, Gesten zala edo baser bidera, bai. Hoxo goiko txakaixuetan jetorritak era? Kaixo. Seria la Gaurko hitza pinu artean. Topatuko dugu pinu aukeratu duzu gaurko hitza aurkezteko. Bai. Komentatu duten bezala, eh aurreko astean horun aurre pare baten eh, Lagun bat eta Jose Marita biok ezplazatu ginen eh, soliara, eh Hainkustu ere Santa Inezeko paraje zoragarri horietara, eta antze, bueno, bakarren batek ezagutzen baldin bado, ba bueno, milak eta milaka astare a pinu daude eta eta bai, aukera eder izan duen e, pinu artean ibiltzeko, pinuak eta besarkatzeko eta e, horregatik, horregatikan ba pinu pinu aukeratut ez oraingo honetan, ez. Pinua eh Pinus generokoz uait eh ostoiran korrenizena runta eh a bertizilatu xamarrak, chamarrak orrazforma kostoak eta pinaziak babesten dituzten e, konoformako fruituak edo pinocha que dijustez eh erretzi e, dira eta zenbait espezie zura oso erabilia da eta erabilia bueno ez da oso kalitatea handiko eh egurra izaten eta gehien bat, bueno, pinyuti-pinyura edo espezi bat eti bestera e, ba daude kalidadean arabera ere desberdintasuna hondiak baino erabiltzen zan ba, eta erabiltzen da e, aurreunen gutxi xago esango genduken ba bai e, sama kaxak enbalajerako e, fruta kaxak egiteko ateak, leioak hainbat iltzaru altzairu eta baino haueke gutxi, ba beste gurmota batzuk asko zeze Interesanteago, bai e, iraunkortasun atletikan eta bai e, dotorezi atletikan eta ez. Eta ba, asko eta asko ere, ba, garai batetan e, paper gintzan edo paperezko lantokietan ez. Jatorriz e, ez dugu bertako zuhaitza, bere jatorria aniparren mediketan e, dago. Eta aurreko mendean horre irurogei, irurogei ta amar, laroi garren amarkadan, e, miliaka eta miliaka landatu zidan e, gure inguru hauetan, ez? Batez ere Gipuzkoan eta Gipuzkoan hainkustu ere ba, Gipuzkoan barruk alde, barruk alde honetan. Egu e, esango dugu ba, bueno, oso zabaldua dagoen e, zuaitza dugula, ez? Beren momentu hobiagoak izan ditu, e, balorazioa atletikaneetan, eta, bai, e, diru iturri, e, bai, e, eta, bueno, epe blaburrean bintza, eta dirua egiten zuen e, arbola arbolagendun, ez, kontutan eukita, bere azkundea azkuntza ba, hortxe, hogeita e, mar, hogeita marbos berrogei urtetan e, jartzen degula, ba, bai, e, epe motzeko e, askuntza du, eta orduan etekina ere ba, bueno, bere ateratzeko moduko ez. E, bai, zantzuen bere garaia, e, pergintza atlantokiak asko ziren garri batean, egun askota asko itxi egin dira, eta, eta momentu honetan ba, bueno, bere kotizazioa edo, esango den duke, bera egin duela ez. E artean, bueno, espezie berdindadude, incizian, las ricioa, alertza betoa, itxas pinua, pinu gorria, mendipinua, bestea beste, pinu espezieetariko batzuk e, ez, ezagunenak, es esagunenak, eta hemen, ez. Ezintza izango da gure inguruan hemen goierri eta urola inguru hauetan beintzat gehien gehienez abalduta dagoena. Ebe haskuntzan garaiena ere bea izango dela izango dugu, deku 50 bat metro hartzeraino iristen da. Laricio pinuan kasuan 50 bat metro taraiztenda eta Mediterranio klimaen inguru klima duten hor dituzten eskualdetan e, kokatzen da e, pinu klase hau ez. Gero itxaz pinua, ba, bueno, itxaz ertzean, batez ere bizkaiko kostan e, e, aldatuta dagoen e, pinua dugu, hau pixka bat e, mozkoteago motzagoa, gero balaukagu ere pinu gorria, eta azkenik ba, mendiko pinua ez. Eta ni honetaz hitz e, egiten, bueno, azkenekoan behintzat e, pi, e, mendiko pinuen artean e, sartu nintzen ez. E, eza komentatu delen ere zoriara e, joan ginen zoriara e, perritxikutara eta antxe zantainez e, e, e, gainorretan mila zazpideunda berrogeita mar berrogeita magos bat metroetara ba piñu honekin topo egiten dugu bere askuntza zalantzari gabe motzagoa da emengo temperaturak e, zo gogorra dira e, batetikan egin uz da eta eh nahiko bero eta negura ba hotzak, ez? Orduan nahiko gogo, kontrako e, temperaturak eta bere azkuntzan e, eragina decente izaten izaten du, ez? E, bueno, inguru guztiura e, mendiko piñuas e, estalirik dago eta bai, zoria da Lurralde bat, Herrialde bat, ba, bueno, ba bere bere eh diruiturria bat esango benduke ba bueno, ba, dagoela, ez? egurrean e, e, e, eta bai pinua eta baita ere adit eta pagoa ere bai, baina gure inguru hauetan e, gehien bat e, pinua da, ez? Eserria da. otxoak dauden. bazoetan Pinoa besteak beste haitxonaren horitzapenarekin eri lotzen dugu, ezta edo haitxonaren besteak beste pinoarekin horitzapenarekin lotzen dugu, bere garaian pinu sartzen arek juzen eta orain ark sartutako pinu sail inguruetan, ba oin ezibiltzen garenetan, ba horitzen garen lako, Haitjonak ere hemen makina bat izerdi bota zuen. Bai, eta hor e, jutten geha, ba, lehen aipatu dut, iruro gehi, iruro gehi eta margarren, amarka dara, eta bai, hantxe kokatzen dut, e, guri haitxezana, horbe e, bueno, gozonen lana egiten zuen, eta horbe gozonetik kanpo, ba, ba, bueno, ba mendira, ba, pinuak eta aldatzera, pinuak eta botatzera, Eta bai, esaten duzun bezela, imagina e, pinu berak ezartutakoak eta ja dagoenekoia botatakoak ere badira edo bazien bazterretan, ez? Eta bai, gogoan dut zer beraldi lagundu ze askotan, bueno, askotan ez ditu izango, baino bai batzutan beintzat hortxe izaten intzelako eta gileen bat e, bai, inziniz pinu pinua landatzen eta inziniz pinua botatzen bai. Bateu, zai... eta gaur pino artean ze hitz edo ze altxor topatu dezu? Bueno ba ontxoa eh? udazkenean eta eta ontxoa bai gure inguru honetan goierri alde honetan ba, orain dike perritxikuak e, gutxitxo agerian jarri dira izan zen e, bolaratxon bat edo beste nahiko motzak eta leku jakinetan eta baino gutxi eta oraindik ere hortan gea, ez? Bueno, guk aukera izan gendun e zorrialdera e, juteko, han, e, lagun batzuk han, ziren, han bertan e, txabola batetan eta haietzen gana, haie gonbidatuta eta holaxe <coughs> erak tiro batzuk botatzeko asmoekin eta nik eh, tiroak ez, nik eh, baztarrak ezagutu, bastarra zapaldu, eta aldi berean, ba, bueno, ez dakit, eh, ontsuak eh, eh, eskuratzen, eh, hartzen, eh, ikasteko asmotan ez. Ontsua boletuz generoko onjoen izen arrunta, eh, Txapel, Gambir, Lodi eta Mamitsua dute, eta honen azpikaldea polotxua eta argia izaten da, ez. Anka lodia eta kremakolorekoa. Bueno, esan beharra dauket eh, onto perritxiku, onto eh, bilatze honetan, ba, nire, bai, nire bataioa izan zela, ez, eh, nire lehen esperientzia eta benetan zira argaria ederra ez e, bueno, jolas moduan aztenzada aldaminean aldamenean Jose Mari Lagune eta ta Juan Manuel ai kaskozese adituagoak e, ibilitakoak lehendikan ere ta askotan gainera oso trebatuak e, langintzan edo zaletasun horretan eta ni erabat bat berria ez Eta, bueno, komentaten dizuten bezala, ba, ba, bueno, erdijo lazean, eh, jakin minorrekin, izkutuan dagoen altxor presiatu balion dico hori nun otezein, eta, bueno, ba, etxegoen erreza, inguruan jende izugarria, baina izugarria nik ezetikuzi ikusi hainbeste jende eh, menditan, bazotan eta perritxikutan, Eta, eta bai eh sori e, aldera jundakoak askok eta askok eta eta etzeguen ere horretan ba bilatzea. baina bueno, hauek ez ta kini moldatzen ziran edo betaurreko bereziak zeramaten edo su dur e, usain berezikoa edo alax eh? ez atenien baina suezere egiten dezue eh zatikan eh, noiz nahi eta non nahi inguruan sortzen ziren eta eran agotatik, ez? Eta bueno, alakoan ere nere horretan sartu sartu ziren eta horaxi, bai bai Jose, mene, mene, mene inguru honetan eta bero bero otsos ostena die ez beroena die eta bueno, horrek eramani eramana ninu, ba guk askotan egiten gendu jolasaietara, ez? Frio kaliente, frio kalienten, zumarrako giro harretan, ba, askotan eta askotan, eh, erdera baten, eta bueno, hauek, ba, hori ez, bedo, hotz, epel, eta olaxe ba, bueno, ba, topatu arte eta gainera iritsi arte ez. Hombre, sentitzen dezuna, jasotzen dezun, barneratzen dezun sensazioa ederra da, oso oso ederra ez. Hala ere, hainbeste laukuntzak inieta esatezu kontxoa, bai, meritua, meritua, meritua, nerea baino gehiago, erana da, eta orduan horren nora baiz, ba, zapusten zizun, ez, e, sensazio hori, baino, bai, balio zizun bate, batez ere, ba, bueno, ikasteko, ez. Eta orduan, bai, erakutsi zidaten, bai, bueno, ba, alako kolorea behar du, alako azpikaldeari begiratu eskuez hartu eta ipurdialdea eta ipurdi, ipurdi lodia behar dik, eta gero e, perritxikoaren txapela azpikaldean oso bildua e, argia eta porrosoa behardik izan, eta, bueno, ba pixka bat horrela, eta, bueno, ba, bai, azkenean, bai, zergatikan hau dena, bai, bueno, ba, beste onkio klase batzuk ere badirelako, eta aietxek ba ez dillako, jangarriak ez? Orduan, ba, bera izketa horretan, ba, alako, alako azalpenak eh, ematen zidaten, eta, bueno, bai, handik anaurrera, ez detesaten nik mundikan ere, ean neurrian, ean proporzioan eh, topatzen nituenik, baño no, benetan ja era bat ozoki pozik dosa sentitze e, iritsitako momentuak asko izate izan ziren bueno zen bateraino ba ez dakit nahikoa eta nahikoa zer ba ba bueno ba kilopare bat hiruen e, artean 3 kilo ba hortxe hortxe ez ba otor du pare bat e, ban izango ginen chabolan e, izortzi behatzi balagun, ba, ba nahikoa, ez? Bai guardirako eta bai gauerako eta zertarako gehiago, ez? Gero urrengo goizan e, e, beste irtenaldi batein gendun, eta haietxe, ba, bueno, pixka batzuk, ez dakit, kilo, kilota erdi edo horrela, ba, ba etxerako, ez? Eta nahikoa. Nahikoa, familiaren ere bihurtu baitziren, pino artean topatuta kontxoak? Akin txutxurik sarteko bisarra lutsatzen gustea. Bai, guri hartzean zegoen bertako dinuezako emakume batek hori eh, izaten zuen, ez? Eh, garai batean eh pinu oinzuetatik eh bueno, ba family decenta basiela, ba bueno, milhoi bat egitera iristen zirenak eta bueno, ba miloi bat garai haietan askozan Eta, gehiago kontutan izan da, bago, no? Bueno, ba, pinyo, ego, barkatu. Oinkio garaia, banaiko mugatua izaten dala ez? noski hori antzinako esango dugu, antziñako aspaldiko kontu direla, gaurunen alak horik ezin da. Eta, baino, dena den, egen, asko da bilelako, baino, bai, e, ba, daude industriak eta, ba, horretara bideratuta e, daudenak, ez? E biliazia, bueno, pinadia, pinudia, eh garbia dira, ez da e eta pinuen artean, ba txir, txirbilguna batzuk erei e, badira eta bueno, txirbilguna hoietan ba bueno bai azpikaldetikan begiratuz eta altzatuz eta ibili beharrean dago, bestela oso zaile daba jende asko e, ibiltzen dabako eta ibiltzen gehalako, ez usteela bueno, bu... <coughs> que do era izango gureek gaurko irrazaio bentuteko baino adiesker e, eta arek prestatutako ba e, ointxo krema zoragarri bat e, daztatzeko eta jateko aukera izan gendun eta kremau, ba ez dakit osagaien nagusienak hortxo e, ointxoa eta gero ba almendrak ez Eta orrezaz gain, ba bai, piparra eta bueno, esniata, ez dakiz ze kantitateak erabiltzen zituen, lagunen arabera, eh, ere bai, eta gero beste beste litagailo sagai batzuk ere bazitu, ni. Eh? Benetan oso oso ederra. Bueno, platerka de derbates gozatzeko aukera guk ere izan genuen eta eskerrik asko, eta eskerrik asko pinu arteko ontsuei gaur, ba, altxor ederroien usai itxura honek hartzatik. Irati, gaur bertan, koma, hau denak ertatzen zen, oraindela, orain dela, ba, ez dakit astebete bat eskaz, bos bat zei bat egun, eta gaur bertan esan didate, ba, zorian, anparajeaietan, kuadrila batek, bueno, sekulako onkio pila, e, bueno, bilatu, edo topatu edo eskuratu, edo, bai, Eta bai, argazkiak eta danak ikusteko aukera izan ditut eta benetan, ba, kilok eta kilok eta kilok. Bueno, esperientziak bali izan dit niri soriarra den lankide batia dar jotzeko. Izan ere, oso onto zale omen da, ez inguru haietakoa, beste inguru batekoa eta aurten oraindik eh bila arituarren e, aurkitzeke omen dago eta nik izan diot nik Gipuzkoarra izanik, ba, dagoeneko janak ni naiz soria konjoa. Handako naiz. Eta bueno, ba, hortza Eskerrik asko. Bai, bueno, bakarrikan komendatu hauexe, ez? Ez orian ere uztama eta zenbait inguruetan bezala, hasia direla, erriko lurraldeetan eta erriko pineudietan eta, ba, bueno, ba, datikan, ba, ba, tarifa bat edo kuota bat eskatzen, ez? Katzen, ez? Eh, uste boste urokoa dela eta topea ba, aldiko eta pertsonako ba, bost kilo onto edo perritxiko Pino artean topatutako hitza. pino artean topatutako altxorra gaur, onto ontoa Ez asko, Jose? Ez horregatik Horrelakoa da bizitza dezeriana Azkotan errepikatu Absurdua diludia lutzak, eseriala... Gaurkoitzak, asegaitu. Zabalduko dute embeudurrez... Ointio, polita da egaitz ointio, goxioa. Ona. Garitan jaabana dute mokoetan ezriaizateko gartxoten painetan. Ezkaratzetik beeiningo erreka jatetxeak, babestutako tartea otordu eta mokadori goxoenak behasaingo erreka jatetxean igartza jauregiaren parean nor beren urrean maisterrizatea karesti iordak Inaki zu beldia kaixoetan etorritakera Inaki kaixo bai Zer moskon da azkeneko joetea Ondo, sal, Ondo. Da, gaur musikako ontu ekin ezta kiti naki musikazale amorratua den, edo tarteka-tartekako zaletasuna den? Ez nahi zoso musikazale, bueno, zehoi eta kuazta, baina, bueno, eh, gustatzen guztatzei musika eta haramalikian hau, ba, aspalditik entzun deneukan eta ikusteko oa ere bai, eta, bueno, ba, ala guanitzen denozti da eta ikusin honetan. Eta Ara Malikianen eta Kepa Junkeraren kontuak ekarrena izan dizkibuzu. Hori da? Ba, nahi dazuna niñagi. Bai, Ara Malikian eta Kepa Junkera bi artista. Duela Duelaguchi, Donostiako Victoria Eugenia Antzokian izan dira, Ara Biolinjotzaile biolin armeniarra, bere taldearekin, eta Kepa Junkera trikitilari euskalduna pandero jotzaile batekin. Malikian izatez Libanoarra da baina armeniar jatorrikoa eta gaur egun Madrilen bizida. Han bildu ditu musikari zoragarri batzuk eta musika moldatzaile bikain bat ere bai, denera zazpigizon aramalikian berarekin. Diotenez, gaurko panorama musikalean ahotsik berritzaile eta originalenetakoa da bere biolinarena, estilo propioa du bere jatorri eta bizipen musikala beratxei esker. Baina ikuslea geien harritzen eta geien erakartzen duena, bere saltinbanki itxurada. Biolinari, ahotsik ederrenak eta hunkigarrienak ateratzen ari den bitartean, salto eta brinko erritmikoak ematen baititxu, musika jotzeari utzigabe. Eta haren aurrez aurre, zaurre, eta haren osagarri eta batzuetan haren eragile eta gidari, kepa hunkera, bere ziki trikitisa hoz, eta doinu, sentikor, bizi eta unkigarriak eskainiz. Batzuetan, ara zen artista nagusia, haren biolinea gartzen baitzituen musikari guztien gidaritza, eta beste biolinek, kontrabasioak, biolak, eta keparen trikitisak orkestra bikain bat osatzen zuten sentimendu sakonak sortu zentzuleen gan. Urrengo batean, keparen trikitisa zen doinu nagusia zera eta beste musikari guztiek laguntzen zioten enpake eta batasun harri bat lortuz. Eta pentsatzen jarri aramalikian ara malikian ikustenuen bere txima luzeekin, itxura argal, lusie eta estilizatu horrekin bere karisma guztiarekin herri zapaldu bateko seme Armenia Turkiak zuntzitu behizuen ia bi milioi persona hilez eta herri sufritu eta zapaldu hartatik aitona siriara joan zen, eta gero, ara malikian, Libanon jaioko zen. Eta bestalde, kepak hunkera, Euskal Herriko zenea, nazio zapaldu eta zufritu bateko baitare, bere tresna magikoarekin, trikitisarekin. Zenbat doinu, hotz eta xuxurla berezi, ez dio ateratzen kepak tresna txiki atxikiorri. Eta bi musikaria hundi hauen artean, antxe, madril darkoadrila, ara malikianen musikariak eta lagunak. Horietako bat, kuenkakoa, eta beste bat, itxura zego amerikakoa, venezuelakoa entzunuenez. Eta tartean, artearen gailurra, musika zoragarria, espektakulu zerutiarra. Nor sentitzen du orduan, madrildarrekiko, etxaigorik. Eztia musika zoragarria eskaintzen ari zaizkitzu, eta etxaigoetan pentsa zen hasiko zaraba. Ez da retarako lekurik. Baina buruak filosofatu nahi izaten du. Eta pentsatzen duzu. Zeinen gauza ederra den, deno gana izatea, anai sentitzea, angoak eta enengoak. Zer axola dio horrek. Aingeruen pare jotzen dute. Zure bihotzeko fibrarisentikorrenak ukitio dizkizute. Belarria gozatu. Non daude etxaiak? Etxairik ez luke behar, eta ez dago, horrelako unegozoetan. Baina orda uzkatsu, bi musikari herraldoi, biak zufritxutako herrietatik datozenak, zerremateko gai diren herri sufritu hauek. Zenbat sensazio hon, zenbat arte, zenbat musika bikain, bi nazio madarikatu hauetatik sortuak. Eta besteak, madildarrak, hauen musika jaztera, osatzera, aberastera datoz. Eta beren keinuetan, komplizitatea nabari da. Ez dago etxaigorik, pakea, zorionan abari duzu. Nolatan sentituko du nik sentimentu negatiborik. Goge eta positibo hauetan lebitatzen nago airean bezala. Gizakiok zergaitik zergatik ez gara gizakiona nahi. Zergati bihurtzen gara otxo. Baina, kontuz, ordo haramalikian saltoka eta brinkoka biolinari astinduak eman ez musika zerutiarrak sortzera. Nolaliteke ordea, jauzi izugarri horiek eman, Etaaldi berean biolina hain modu zoragarrian jo eta saltoak, belaunen makurdurak mugimendu guztiak ezin erritmikoagoa dira. Zer dauka gizon horrek? Musika horrela bizitzeko, gorputza horrela astintzeko bambuzko kainabera bat bailitzen. Armeniar jatorriko musikaren bat edo beste erejo zituen biziak, negarteak, agian herri armeniarrak zurritutakoaren oroimenak zekartzatenak. Biolinari ari bat ere buskatu zion, bere besoen abiadura eta energiaia atomikoaren eraginez. Baina antzegoen Simon Guenkakoa maizuari bere biolina utzi arena hartu eta aria konpontzera joateko. Ez zen haunkigarria izan zen. Simon konpontzen haritu zen bitartean, txorakeriak esan, eta jendeari barre egin ere balio zuela eragutsi zuen malikianek. Eta maizuari bere biolin konpondua eman zionean, etorri ziren musika berriak, zein eta gureak, donostiako irudamatxo eta behin batian loio lan. Agian, besteren batzuk ere jozituen, baina, zituen baina bariazio desent egiten zituenez, batzuetan nirezelako ez hakin bat musika kontuetan galdu egiten da. Euskal zortzikoari buruz ere, egin zuen malikianek, eta jo ere bai. Laburbilduz biorduko emanaldi bikaina izan zen, Gendeak txalo artean gehiago jotzeko eskatu zien eta biedo iru pieza jotzituzten propinagisa. Apoteosikoa ikuskizuna eta entzundako musika. Norro baitek entzuna ibalu, uste du traindik asteizen eta iruñean edo oietakoren batean behintzat jotzekoak direla. Bilbon, aste azkenean jotzuten. Hiruetan jo behar zuten, baina ez dakit ja ez dut kontrolatzen jo joduten eta zeinetan ez, Beraz musikaz eta espetakuluaz gozotu nahi baduzu, enteratu, eta zoaz ara malikian, eta kepakunkera ikustera. Inakizu beldiaren aholkua Aramalikian eta Kepa Junkera. Aramalikian Kepa junkera, eta laguntzaileak Musika mundia delako mundu tiarra. Mugari gabea. Inakizuk berta dibertara ikusteko gozatzeko aukera izan zen gu interneteko karabazionekin konformatuko ara. ara ez dugu dantzan ikusten, baina bueno, ez da gutxi, zuzenean orain txentzutea. Eskerrik asko, e, pertsonaia berri bate aurkeztegatik eta gombita luzatzea gatik. Eskerrik asko inaki, hurren arte. Disfrutazazen disfruta, horre musikarekin. <laughs> Eskerrik asko, bane. jo. Egu. Aramalikian kepajunkera eta kuadorrilla, aukeraba dezue, gozatuko dezue. Begiratu atzea Hortzi hartu eta hauixe jarri ez tagit Kenza speaker guztoko dezun Ez tagitzen musika moten zuten duenik errek Bai guztentzat Bizkat danetik Danetik eitzet Baina bueno, ordu dugu Baina bai Begiratu maitea Bertsoa Osoa Gozoa Zozoa Biziak ia amet... Edo biotza, lotxa, poza, otza Ezrilatu gauea Edo irratia, astia, hastia, saskia Zure begitan piztu Denbora pentsamenduan zirauntzen da eta tik-tak bakoitzeko hamilde gian zeharka eman pauso bakoitzeko arnasak arriskuo usaintzen du. Malko... Eta tik-tak, begiradak olatuak irensten ditu, baina itolarrian, mingaina igerian bada zerbait. Bada zerbait, auskalo zer, urpeko zurrun biloetatik, bultzaka bultzaka kanporatzen dena eta tik tak bakoitzeko, sufrimena, errepikapenetan placer bete bihurtzen duena Huz ditzagun beldura atzea. Bada zerbait Bada zerbait, auskalo zer agian izango da, pentsamendua hotz eta ideiak bero mantentzeko aldi berean hotz eta bero Epeltasunik gabe mantentzeko gaitasuna. Bada zerbait, auskalo zer. Bada zerbait, bertxolariena. Bada Pentsamendua hotz, eta ideiak, bero, Iker, zer da bada zerbait hori, zer da bertsolariaren buruan dagoena? Ez dakit hori, neuk esplikatzen. Zer da tiktak, oietako bakoitzean, denbora aurrera, denbora aurrera doa, eta benga, Iker, asiai, botazak, ez da gezerretortzen, zer da burutik pasatzen dena? Albaldin bada, ba urabila zabiltzen ura, ura baina bilatz espaldu bada ezzu, asalto ba, eta gero beste beste era bateko lana itenda buruk. Eta urpegia eman behar. Iniz ez, buelte Walter diaman eta esertzeko tentaziorik ez ho andika seitzen. Ala gorik ezte guseko ikusi. Ez, ez. Segotatu litzateke? Behar bai askotan ingo gendu baina <laughs> kanta berra. Ikusleak entzuleak zer erreak izango luke? Ba, ez dakit, petxezta harretuta Baten bat etorriko edo joango hoteda, bertxo saioetara poltsikoetan tomateak hartuta. Mm, ba, igual, jumar golizagela. <gülüyor> <gülüyor> Pentsamendu hotz eta ideiak bero, eta epeltasunik gabe. Arre edo zau. Eta batez ere arrez, aurrera egin behar. E, aterako da hobea, aterako da kaxikarragoa, aterako da erdipurdikakoa baina bertxolariak aurpegi eman behar du. Baina nik uste pixkati bine, pixkati bilita ehonezkio, zerbait ateratzeko kapazitate hori lan dutaten dela. Beste dauza zerbait hori zenbateanako zekalitateko da. Ekaitz aurkeztuko diguzu iker? E, neri norbaitek galdetuko baliteta zuk noiz ezagutu zenuen, eta nik txikitan e, ikerrena aipamenak zure gandik etxean jasoak bai, baina lehenengo lehenengo lehenengo argazkia madalen sorokoa daukat. Oi hartzungoa, ai, ai, aika, ari juzinetene Aurretik zuk ikerrez hauten zenuen, eta beste harreman bat gertukoa, aurkeztuko diguz iker. Bueno. Batzakit, gaur egun egin nuke aurkezpena jende askori... Entzun izan dio dana, takero eta gehiago hori. Entzuten dieda da, ez? Zubeldia, zubeldia da. Beha saindarra, Iker? Izan hitzen, gehiago. Oaim benio, izan hitzen. Bai, bueno, niz zeamarra, zeamarra, neburu, zeamarra bezala hartuatik, ezin zindezu azken baten du e, nungu hazean. Naiz gero ba, urte gaurrea dihozten eran, ba, era batea, bestea, hunn, Eizezalea edo iztaria? Biki batxo dira azteat. edo menditarra? Bik baita. Rikitilaria edo trikitizalea? Trikitizalea. bertsolaria eta bertxozalea? Bai. Ai, ai, ai, ai, ura gogan Mal non <laughs> Agurra, kantatzeko ah, gai zinateke. Igual, igual, igual, igual, <laughs> bai, igual bai. Errepik apena bentzat, ai, ai, ai, ai, irabaztean, ai, ai, ai, baotegera, gai, olako zerbaituan. Kotxean egin zentela bidadon ostetik aurrera ta. <laughs> Bertsoieko oan geltzen dira? Ba, inbesteldi zen ikasi, burun pasauta inda gero, igual, hori, aurtsarako... Aur Horo itxapena bezala, hori betiko gaitzen di hor. Urte hartan etzentuen txapelik, jaso, hurrengoan bai? Nola? Urte hartan txapelik etzentuela irabazi, hori hartzonen baina hurrenguan bai, bai, ez? Hurrenguan bai. Baina ikustetik, ordu mezi gendula urten ez. <laughs> baina, bueno, hori gazkematen, umetan eguitzen zituen sensazio di, eta beti ematen du bere mintxoa, eh? ana izanen da, baina, ba, simpatik puntua dugina gara Ikastuzuela. Kaixo eta ongi etorritak era. Gepa. Ona <risa> hemen historia. Benetan gertatu zena garaian da mutu ziren bineska zargaz berena Batakiztena eta bestea hulita bata itxusia zenda bestea ezan polita Apa eta mohamparé gaur egun asko dore politaren mila da itxusi gabe garraza naizagalabaza pasoso pare como útilcie y cizopulita que tú en maite va a ser señorito ana tú en alba veracha apaita camp en laurre unas codar politar en villa o Bagenoen gogoa. Iker zubeldia irratira gonbidatzeko, Bagenoen gogoa. Etetorri da. Txapelketatik bultan, txapelketaz aragoko kontuak galdetu nahiko e? Bertxarik ez diogu eskatuko. Bertxoak entzuna dituenak, ikerren bertxoak entzuna dituenak, aukera baduelako. Saio, saio, iker zueldiak ederrak edera kentzuteko aukera maten duelako. er biluzten saiatuko gara. utziko ote digun Osskalo Gaur egun asko da Poliaren bidakoan da itri gabe Lotxatia da iker. Mm, bai. <laughs> Eta alako kontuen ondi sortzen dira. Kantuan ari dira garita inaki. E, letra zurea, kantuaren zati baten letra letramintzte zurea. Nondi nora sortzako. Kantua iker. Ba, hori eak zeuken gioia pixkate egin da. Bueno, egin behar erromeri bateko kontu bat, eta bueno, forma hori hartu da hori Oso denbora gutxin egin dago. <laughs> zer da, eh? baina, bueno, askotan ez du pentsatzen zer funtzionatzen da zer funtzion oleiken nota, zer ez. Umetako kontuak? pilpilan ditu ikerrek gogoratzen da umetako bai. kontu ez? Baik. Jaio, behasainan ipatik guzu alare, zega oso lotua bizi zanda betidanik iker, eta gaur egun ere zegaman bertan bizi da. Baina umetako kontuak eta eskolako kontuak eta behasainan lotuak e, lasailea ipatu eta lehenengo horretzapenak zein zuko? Neri... Ez takin, niri Lehenengo eskolako dunekin agorda zen, ez ne? Lehenengo aldiz irurtekin nola amakin da aman lehengusu batekin Jung ginen, bauzke irudi Bueno, ba ta gero la saieko oroitzapenak mila. Baina konta gozu, konta gozu lehenengo egunora. Go Bertxo bat beharko bazenio, estizu. E, irudie horbea saingo ba justu Olano karnizeriko aldapa hortan beti berako gandizurretan bizi ginen, on bueno, ate ta mandu bandio eta hortik beti berako aldapa hartan Nola hungileen eta hasierako rato txarrura ta zen nehar ditune bai hori gordetzen naiz Orduan rato txarra bai, lehenengo hartan bai, bai. lehenengo dia sinitzen gaizki <risa> Bertsorik ez dut eskatu baino, bi oin bertso bat egin behar izan ezkero lehenengo egunari ze bioin, oin erabiliko zen jozke Ze bi rima bai ba igual e... negarra ta beharra Ola, bote prontan. <risa> eta las nagiko anekdotaren bat, praile artean eta ondo moldatzen zien, bat ematek kontatuit, miurri xamarra, ez hote zinen. Bai, anala behartzen. Ala behartzen. Ondo, anekdotak mila, ez nizu ge, bat kontauko baino, guk suerte izan gendun nahiko e, Euskal Zaleg eta baserri inguruko baserritarrak, baserri gozemeke, bai, irekaslek izan giztenak eta Ikaiten zuenak eta biskator hor ni naiz herri 100ren jaioa izan ba astebururo herri txikin dago gika iten betitik eta ikaite horrek berak uztet gertuatzen nindula, etao ba arma no nagiendon Bertsuaren lehenengoa ipamenak han eskolan bertan jausozen dituen familian e, osabaren bat ere bai hor bertsolari bertxozale, giro bazen noen inguruan. Bai, gehien bat atxe, atxe zaldiritarra dut, eta aten e, familitik e, iruditzen zat, nola baiteko igurtzi, e, ala baldin bada, o baldin bada, alakoik, zaletasun lemen zet gehien handik, eta gure ba, atxonan osaba zan, e, patxi zubeldi hartxan berri, Bertxolari eta, bueno, etxen beti aren referentzik eta aren ateraldik eta arek haukantauta eta beste eta Begoal, hortik, hakei beti tigustau izan zikon, da, goetxen orduan, ba, beste askotan bezala, da, ba, bertxok ikusten zienen no, entzuten zinen, ba, nola haiteko derriortu zinen, no, bizkat kutsau iten zinen ninguru horrekin, anik uste hortik, eta dugu Goihan baduzu ez zakete baskal ondorenaren bat edo e, mai bilkuraren bat edo ta, eta baten bati etxe familian lagun giroan e, bertshotan entzun eta esan ba. Ni ere saiatuko nauk edo. Gerora gerora ba atena nai batek pizkat egiten no? da. Bata gerora jakindetigo lumetan baino gehiyo. baina bueno, gero lengu zuzek e... Azbai zaldibiko lengu zuhukta, laskauko lengu zuhukta, ganak bertxoskoan ibilidieta, beti gure etxeko gabonetako aktuazion hausieretik mainguruko zeh hori izan da. Baino neonin naizarrena eta neetik atzeako lengu sudanan arten, eh? ozera, kantun bat jeste, zekula bertxota nahi du, ez osabaik, bueno, lehen esan dizuten bat hori genduta, baina ez hori Maien vuelta naitzek hori biskat geok ingendun gendun zerbait da, ez aurrekotatik hasoendu na. Eta bertxo eskolarako bultzada, nork emantzizun? Edo zeuk emantzenian zeure buruari, nola emantzenu pausoura? Gogon dauket ba, ordun hitzetik eh, hortzerak gaurrain eh, indar bazon. Eta abono, gustau beti ba, doiniuk eta burun gelditu eta bata eta gero testuli burutan, ba, orduan gure ja, testuli gure izkuntza uste dala, zala izkuntza eta zipristin usteaz hilala <tutu> bituan <tutu> <tutu> bai, horik, eta bueno hort harteka sartzen zen, eta lorazun bersoa, eta bueno, saiatzen ginen ba, burun genduzken metrikak harta sartzen eta baldin da bat paren tokatzen baldin bueno, da zan eskubaitxatzen zenon da baginik gau eta klase guztik antatzen zen da Bueno, ba, hori, tengo una pato viva ginden. Guekasun bi, bi andermurriendo ta biok. Ok. Eta bueno, ba ikusi ta Bizkat gustatzen zikula, ba aukerea sortu zigun Argiberria joeteko eta antsa <laughs> zeinen. Autobusean. Autobusen <laughs> lehenengo <laughs> eta autobusak. Ta barrenako jauregian eskairatan gora ze burutapen. Astelenetan. Hostagite. Bu, <laughs> Gutza gozo, <risa> go, zan, orduan, ez guk, zena turtegin gine, hasi ginen, amaika urte, amar bat urte, hori lagosin bat. Orduan, ez detuzugin junk lazpe pentsatzen, hartan ba, aitu behar dezunik, ta, ta, ez, eta beste inguruko eskola desberdin, eta golaunekin egiten dezu, beste talde bat, eta autuz jartzen dizue, eta ba, politie ezan, politie ezan. Igual, gure irakaske ez du, izango baino, Gugu handu pasatzen Zein izan zendun irakasle? E, Lehenenko xantik armendia, gaintzakoa. arek ematen zion e, zeak, doinuk. E, Irugatu dut ulaur den lain, Mendizabalek. Ia, bapateko ariketak. Maiteko doinu hori, iker? Zein? Maiteko, maiteko dezun doinu hori. Doinue? Bat aukeratu esta, berra. Oain e... pa, e... E... Oh, ia pentsatu gabe aterako litzai zukena. M, se rogis ta kentatzen do. Majiko ere buruak lehengoa burura etortzen zaizuna edo. Baipalak. Iparraigrena, eta... iparraigrena bai. Arekin gustora. Bai. Ez asko ibiltzen dutelako, eh? baina doinu bat e, beresi hola gordatzekotan da, umetan da asko kentatzen den neuraxia. Zer nahiago, gai jartzaiak gai ya e, azaltzen duenean, aurkezten duenean, e, ofiziotan egin behar eta doinu bat aukeratu behar da? E, zer nahiago, zuk zer horrek e, bikote lagunari esan hontan negingo diago, edo itxaron pixka bat, ark zer esango? Normalen bere, bere beste jutziko diot. E, hombre, ez balen, segun zeindan, zenbat Zer bat iztara zer ez normalen nik Naiz eta doinu gehienak ibili, ez nahi zeh, memori errexeko da, ba, legia igual e, aizeak bidalidu, ta, ba, hola baino lehenu identifikak, bet, ba, la, la, la, la, la Beste zematizaten da, doinu, it, itzestak, inda, ba, halako talako, da ta, nik hori nola ez dakiten, orduen beti irulau berdeinak etortzen, zato, orduen kasi utzi launei, eta josegi. Anderrekin aspaldian egon zara? Anderburgui andarekin. Gaur honez telefonoz. Eta zersan diozu. Eizeko pena kontazen <laughs> <laughs> bio galgarri. Horro narreman abantentun ezue. Eh? Bertxotan, ordutik txapelanun irabazizentuen, oi hartzungo urtaren bueltan, oi bertan berriro? Donostkin. Eh, eh, belodromon, izan. belodromon, belodromon. Eta handik bueltan eh, bueltatu ira, Anderretaker, bertxotan elkarrekin egitera? Bai, bai. Eh, behasengo festatan kuadri honen urtero. Urtero, itendeu e... Ba oso, oso ondo gusten dieu ta maila ikusten da gustatzen zaiola ofizioa ta beka sare aitzen dala bestela urten utzita onda eslogiola kantago baina guandik e, pizkat tenplatzen baldin ba erasotzen dio agerri lekuak zabaltzeko direna ateak lekuak Isteko guretzat esaten ditugu mitzak, esaten ez ditugunak bezain garratzak. Argigoz ez joan den gauaren ondoko, gauaren zain asitako eguna. E no kero origaren eko zuloa E no kondatu de esa, e gabezia E na mingarria Iker, txikitan, bi hori xamarrere izan itzean. Mopiskapai, izan marrantzok. Niko horatzen auk Bertxo Eskolan eta Xantiren klasetan, Xantirekin grabatu ikten nizkian, Bertxoak. Bai. Ta ik, ik, itartean behintzate, entxufeak enduta. Itani, sanzak. <laughs> <laughs> ba, izatea ditu agarunakok. Pare que botoia izapatzen zidan da, iritzen zigo grabatzena ez hala ta gututerte entzufe eta ta gero reboinan zugarra entzea sartu eta zapatzen zianaren entzea grabatu dauten da segida hartzen zen arte. eh. Dafe katuk eta ezituan ire aurretik. Lasa yes, orik, pakik, ungetako, ungetako Lasai pasatzen. Ez, hori, bakik, momentago, momentago kontuk. Lasai utzi ta institutuan egin dituan urte batzuk, 3 urte. Baian zerura begira askotan. Udazken gara ian. Bai. Etzikat hori izaten dekero eugitzen deken pena bat, txikiat, e, bat, oso gara izasiginan lanen, eta ematek ematek iruri urte euskera bat etzikaz kontutzen aina izela esaten, baino ez ikasin pena hori igual handik irten da konturtzitan. Alegi elana proa honen. Eta bazukiat ez ikaragarrikas lehona nitzela gau baino Ustedia pixka zentraotan zerbait egiteko gauza bat nitzela. Talde hortatik pimatentziek, pena pixka damatentziek. Gero gerora izan deke zerbait ikasi edo zerbait bai, ezan bai, bai, bai, bai, sakontzeko dira, bai, izan dira, bai, izan dira, nahi hori. Bai, baina... Hor, intzituat ikaske dagozea batzuk, kursio batzuk lanetik eta bata ez detak, gero ya, ja, garrai bat aia zentek berandu ekena. Gauza bat eki gaitu aldi maiz, ba, irakaskun zano bata ez deta, berroi e, urtein esateko bon, ikasberdeat, hau irik nolabait, arin jubilea ez ordu arte. Baina, mazazpe urteago, soldeazen aste emaldima ez, eta hori tamabio urtegin aste emaldima, leburun aurrean, ba, hartan ez beste da, eta petxetzea. Irakasleek inalare beti harremano nahi zandek. Irakasleek, karinoa ondia izan diat egiri. Bai, ez diat izan, hola, e, bueno, beti dut ditu bat, oeste, zeinek ez izan e, gorrotatzen hmm. doa irakasleik, baina normalen, ba, nahiko, guandik mantentzei duan harreman hau Eta gara itxu hontan, urri azaro inguru hontan, zerura begira, baino usuak noiz pasako. Bai, bai. gaina istituton oso bizta honazerean. Eta txindokia behi da. Eta baindik ala jarraitzendek, zerura behi da askotan. Baina, bai, bai, bai. Ala, xo, gaur ungu Eta? Zer, ez behi da, istituton ezela. <laughs> Mendia oso maiteko dek? Bai, asko juten nok. Gero behor batzuk eta bazeuzke hau, eta... Bola horretan e, bizkati biltzen nolta, txakur batzuk bat eta bueno, ba, udagaraien e, ahi bultat eman ez, ta, txakurrik biltzeko aitzekin, da bizkat, behar diat, nik usteat e, behar diatela. Neure, mendirrazi hori behar diat. Askotan Atskotan juteaiz, e, irek asea bakarrik, pentsatzen? Bai, dara, atskotan. Eta ze kezka izaten ditu buruan, ze pentsamen duze? Mo, keskan, bizim du normaleko kezkaak, ez tia tortañoko... Terapia bezala ibiltzen, baino pixkat, diskonekta eta... Txapelketa, adidez, kanporak eta urreti betik. Beti... Agurre pentsau, o, askotan pentsa betorri bai, eh? Gehenen, esan honik egip baina... Bueno, pixkat, eh, globo hortatik irten da beste eraten sartu eta bortxe. Beti izaten den mendi buelte igualtsua? Ez, ez. Urte gara egin arabera, uste diat. Behorak guztiak juten ezenen, biskate, ba, larre berdintxuta juten edo, eta gero biskate guztiak. Ez korreare, biskate, iten zituak urten ez buelta asko, baino, baina, Aita ere baiz? Bai, bai. Asku aldatu zaik bizimudua? Zerdek, aita izatea? Bueno, bizimudea aldo, baino gehiago, bizimuduko, elburuko, metak, eta gero, bizimudu horren barrun eure papelare, bai, eure tokire, bai, ik pen pentsaudekeken ez, bai, Lehengo izatetiko eure buruntzako lehengo izatetik eure buruntzako bigarrena izatea pasatze hori, hori, ni ustet mundu guztik zaion. Gero bestela eunerokoa ba, bueno, ba eizeti challenge etorri ber da saiotatik herrin geau partez etxeagon ber daola tipo horta. izaten dituk? Alabarekin momentuari politikenak. Momentu politikenak ba beekin hondezkein gustik dituk politikenak. Ba, danok larun bat baten ezar eiteko ikestaukeun batek, da danok batea dan esnauta, oixe, ez ziter gamarra da nesnau, eta teleisoa ikusiz gozaldu, eta oiz ez tegei, niongo, berezitez uniber Ber kandatzen diok Bai, kandatzen diok Eta gustora entzuten dizkik Bueno, bueno, bastuan azkaure ez bai Baina, abestik eta, guain, oso abestik zalea, dek, eta asko kantatzen dik, eta bere ikastolago abestik, eta, eta, beste, eta ez konkretu gibertsioak dezioa gainak anta baro, estela burutin aztrodea zeitu. Haukera gauetan eta badeko itura berari kantatu edo ipunien bat edo kontatzekoak? Bai, ez eh, antzeuzki girulau bat liburu, eta bueno, handizio piskatu, ia beak kontatzen zituk, eta bueno. Eze kantau lo hartzeko, otzi bat, sekula kantau, beste igual ezkirik hartuko, <laughs> baino, baino edek lo aurreko momentutxo hori, bat, zehoz zertan, beragin pasatzea. Moixu bat, behalduko dugu, irratidik, mai, irantzuri, mai, bueno, ondia ondia, potol potolua. <laughs> ritxo hartuko dezu biotsbarrenetikan min eskerrak nirik Horain zokuan usten zaituzte ondotik denek aldegin. Horain zokuan usten zaituzte ondotik denek kaldegin. zemiak estaltzen hartu de zu amaika endredo zure babes gordetzen ziran egun edo tagweru hain bat favore egin dezuta ta eskertsar hori gero O baserrilla gaizkiz gaur, ondo pentsatu ezkeru. O baserrilla gaizkiz haude gaur, ondo pentsatu ezkeru. Garai bateko bertsolarien bertsozarrak entzun zaleiker. Bai, entzun izan ditut. Hombre, gaur eune ez zaket zenbateko modu izan entzuteko. Bueno, igual Xenpelarrea junde eskauta egongoliek e, baina bai, eta gero Imanol Azkanonana, Joseagirrenak, Lasarte Nagorik danak. Aitut auskat. Lasco zu txikitan harpatu sentuen. Bai. Bai. Maguk ama 53 hiltzan mai amaigaurtea gutxi. baina bertxobek kentzunda ze sentipen Oroitzapenak akordatzen naiz behasaingo plazako saion eh festateko saion non laigo ginen eszenarioa ba izango ginen behasaingo launak hander da biogintse seguro tarten eta den xeita eran aurren bersari kantatzen zuen kantatzen nahi zientokin eran aurren, enbaz dorn, ginen. Gora iota. Gara, gora iota. La Sebastianek, normala bezala, kantatzen hasi bertzon da, biskart pa uso eta aurreain zonda kantatzen asteako esaltzion, e, petxi bortiko itibera. Da, sarrabintzikon, egin miel, nola. Gumea horatak. Horretorri hori horretan, nola behalduko itu bat, hori gogondaketan. Sekula, Sebastianego gogoratu... diozu. Ez dieten segula, ez. Es, ez dieten. Noi spede diozu. Igualbait. <risa> <risa> <risa> en bat hain bakarrik jakitu. Baten bat aukeratu berriz atekotan, garei bateko bertzularien bat, lasarte txirri ta basarri laskao txiki. Gustapi Salvador. Gustapi igual. Ola bat da goiz askoetan. Uztapide igual, aukera guen oka. Zure bertxotan kirarekin, norrik ustean parean? Uf. Ez dut uste garaiek parekide dienik, ez dut ustean. Norri izan da. E, zan da, zure bertxoen gintzen, norri zan ez du referentea, ustoko deteta ba, e, jarraitu behar diot ba, arrastua, edo iker, bera joan da bere bide egiten. Ez Beti, nire zitu bat, batola inorrera bat hartzeko Eukideanik ba batena bat, bestena bestea. Ahotsak eta presentzik eta Sebastian e, kantatzen zonen hitzetik ortzan Jaigwardin katiluk moituz, sukanden barrun, ba, jo, yes, are bere zehazon. Ba, Laaskaitzekin siriorik, eh, gero Mendigorriko ba Florentinoen rrimaje e, hori ta arrazoiketa horita danak. Bizkat e, danetik ingorron emazedun ni batez bat badartuko la. Hau, izan diat gustokat, haun niso egituko niokeak ez. Iker joan da, pausoka, pausoka bide egiten, eta Ikerrek badara urte batzuk e, indarra hartuta, inguruko eta ezain inguruko e, bertxosaio askotan gehienetan ordago Ikerren presentzia. E, Konstientezara aldaketa hori noiz eman zen, edo aldaketarik eman zen, edo, e, edo bueno, dena etorri da pixka batia nahi gabean. Eta? Orremanda, pauso bat eta Iker orain esan dezakegu kontsagratu ta dagoela. Eh, saioetan hortze dago. Herriko kaletako karteletan Ikerra saltzen da. Noiz e, ba, ez ematen da eh, aldaketa hori. Ba, ezagik garai zehatz bat hartzeko, ba hasi pizkaten ginen e, alegi alegia zeure zirkuitetik kanpoko saioak hartzen, ba adibidez Igor otsitiz, ezu e, bihoneko Oa amasako soziale dutxetizu desatzu, koño. Nunda hori, galdetzen dut fase hori, ba 2002 nola, irunzat. O sinalde bukauta urrengo urte nola biskata, eta gero biskata, ba, azten, azten, azten, azten. Ez takit, ez takit. Igual, agendak behitu garko nituzke. Baina hortxe, 2002, eta gero, ba 2003, igual, zabaldu gehiana, 2003 ko txaborketa, eta gero, igual, Ola, bizkaia aldea, eta bizkaia bat ipat. Bizkaia. Gortxe, izango ditzake. Agenda begiratu beharko nuke. Bertxelaria, agenda hartuta eta da. Nolakoa da, Ikerren agenda? Badu, fisikoki agenda bat. Bai, nolako ah, da tico, agenda hori. Sokea, <laughs> <laughs> esku agenda txikiroitako bat. Leheniko eukinona, eh, uparitu ziren, eh? ditu, eh, liernik hemen itxik mm. ratin. Akaso, seguru hidratiko ba, arrastoarekin. Betza ba, hundi bat. Eta, bauri, ba, ustezala, osin alde irabazi eta kourten olako maten, da, ba, oparitu zien lehenengo agenda fizikoa eukin hona, hura. Ba, Girua, egoera ezagutzen ez tunaren er. zergatik behar du bertxolariak agenda. Hau da, ulertzen ez tunaren tzat. askotan, e, denbora tarte txikian lotutako saioak izaten dira, baina beste askotan, Epe luzera lotzen dira bertxosaioak, ikerre azaroan ez dakinoiz edo abenduan ez dakinez da, eta hor derri agenda behar. Kontainezu pixka atentzulei, e, nolakoa da bertxosaioa lotzeko prozedura hori? Zutu etxean zahode eta, tiri, monestak izo txegi e, ikerren, oh, monikorrak oh, zehapotuak izo txegi jenduen, txirrin, Otsa nola itin daun, ez da git. <laughs> ilen bat galtzeet. Otsa <laughs> egiten du, hartzen du telefonat, aik erzuetli, eta bai, ta hortik aurrera gokoak? Ez, ba, alako lehutat otsa eta alako ordutan tan e, bertsoa fariato jaiadea dituko asma goko, eta liberean galtzinak, eta bai, oez. Eta puntauta ustetezu. Oan dizna, ez nire hola erabate teknologi berriokin fiatzen esatekomun, mobiekin, saizoan narrazoiak ordun beti Iratzizko, betiko agendea guet. Eta normalean, denboraz lasa ibiltzen dira antolatzeiak? Danetik, danetik. Normalean udako jai alditako eta lau bat, iru lau bat iabetele nuotxen itizu. Eta gero jakiten duzu gutxuera bera, ba, izaten dire, fetxa berok, nolabait esateko, ba, udazkena San samartiniek izango liekenak. Eta nahizta igual igual o chingu ese busto de la señora Victoria e, y a San Martín e, kantatzea. Gabalean. Ja, o igual o chingu ese busto gero se negando la bai, bada ta gero egoerek eskautako antolautako bai, ba hauta hori gertaudalako etorri zaiste ta beste ez tau estandar bat. Eh Zuk bertso saio asko izango ditu zuburuan nereo antxe bat badat orkietitzetik ortsanen ikustakoa Julio Sotorekin egindakoa ituren aldean izan mai, daiteke. Bona, bueno, demagun, ba, koka ezagun gure buru iturenen. Ura bertso Baskaria faria izango zen, Baskaria. edo egun osoko kontua, kaso? Baskaria, e... Baskaria, bakarrik. Auto hartu, ze amatik abitu eta bazoaz aldera. Bai, hando ainen Julio hartu, oarek ni, napolek-polek iturena. Ta ze kontu? Bertxo saiora bidean. Bueno, Julio horrekin, edo zinekin? Julio horrekin e, normalen behorkontun, arizen gara. Normalen Julio horrekin, ibanekin, ba, eizekatik. Seguntzen jenizu atzen. Eta zer da garrantzitxoak e, Bertxo saio honbat prestatzeko Hau da, bertso saioa badoa bapatean, baina aurre prestaketa bat ere, badoa pixkatu burua kokatu, e, ingurua bai. pixkatu bat ezagutu, bai. e, bertso bazkaria izan da, aurretik bueno, aurreti bazkaria izaten da, inguruk bai. egin pixkatu bat, itzegin, hundago, bertso saio onbat, ateratzeko klabeaztaket, gero atera ateradikeke ondo, atera ateradikeke gaizki, baino, aurre prestaketa horretan, zer da garrantzitsua? Ba, gehien ondo irtetzen die, bak izunen, ez da ukezula aurretik inongo, zu, ala, adibidez, e, karte batea jutuntzea da askotan da, oso gotzea izaten da, da inokizitzu, inongo kontu egisaten, da, e, justu guztuak ezu ba, oita osgarren urteurren ala, o, o makarroi zean eune ala. Ta, ordu nina okizitzu ezera izaten da, satizu, ordu bete libre naitzeko segun zeinekin, Ba, ja, pixkat nervioso hartzen zera da komenta leten zu, bono, asikoaitu gemendi eta geho seiko diagola eta puntutan bukako diagol eta gero trikitetelari pasu eman da bigarren zaten iktengoik igual zehote horik, ondo urtetzea ez derreza da, ondo urtetzen diebeti bakizonen seguro ba, kafea gozatzen aizan denbola nahurre pentsau zuti jarri eta begik betetzen zazuneran ba, torko horik, baituruen adibidez. dirudez Beste lazer nahiago, librean hariko edo Gai eman e, da, bertsosaila Segun Seguntzetogitan, Librean Libren, libren inorreztaitzen, libren. Libren ez da baitzeik. <laughs> Gauza da, emate, emate ez dizuen gai eman gabe, aitzea. Ordun zeuzea gai jartzalea eta zeu, mm. aiza gai kantatzen. Leku bat zutamon eta ariztatzen hor joten ginen astiria. Bai, dan. Eh, sufritzen genun orsera ni sortan gora gania sufritzen. Onagur eta iruna nahikoaitu hau, eh? ba, hasiko ditu gementi ta beste ez pasatu bere hasira hartan edo eguera berrien aurrean sufritu egin ezandu, sufritu egiten du bertsolariak. Bai, bai, asko, eskolartekotan, baina gero ez nun izanola suerte undigo, Egin ez nun eingota. Normalmente, horramalautik 18 bitarte hortane amanon bizkatola desenkantatu puntuat. Gero edaleare alakoa ta bizkar beste gauzatuan zentrauta ta egin gilen. Gero berrez hasi ginen ataunen an berriz berrez den, Juntaugin den ta bueno. Ba nik uste e, areati seguramente eh? beste leiak ez kendu gandago. Ataungo kuadrillai ba, esango e... zenioke. Hemendik. <risa> Ba, garriea, Aiken nondela birra, ez? Morra birra, <laughs> ez, ba, polizia ba, zain, egaize prestan zegoen gai batzuk eta beste da, jute ginen udaletxeko ganbara, ustein zuen lokala eharra genduken, e, atango jendea etortzen zan, e, nahit bat etortzen zan, etzon kantatzen, Maik, ba, gara egiten zuton mahalenak ekarri, baina <laughs> den zain txintxo egin gero amaikak galdea kaspertzen ginden, jute ginden dano pelota, eta da pelotan saioa tein da, beste, beste informalagoa. Mm baina guztaitzen ginen, bertsetan egin gendun da. Bai, bai, bai, bai. Zer da, Zer da sufritzea? Ripan korapiloa sentitzea? Sufritzea da egin aidezunura, ein hori, hor sufritzen da. Korapilona askotan ona, igual, zeure ustez berso ona eukita, igual, ura ondo kantau behar horrek berak, sortu korapiloa baino raimestez dut sufritzen. Sufritzea da doinun velozia de gaineatron txasunen. Eta igual iruaren puntun bukarako herrimea esan dezunen. Eta ia baldin baduzkatzu zazpilaun bolirrafo gina horregaldean hor sufritu horriten da. Baina bestela, bueno, ez dutu bizkat, gairo. Sufritu baino gairo ez Eta gaur egun, bueno, txapelketaz gero akaso gaitzez erbaik kontatuko dizu baina e, bertxosaio arruntetan e gozatu ere gozatuko du ikerrek. Bai. Eta zer da gozatzea? Bueno, ze gozatzia Ikuslei begiratzen diezuenean ze ikusten ezazu. Gozatzia da jendeek ondo pasatzen dola da, zeu ikustea. Da, zeu ematen zaitu, Naparroko gartzaina hemendik ostiral gau baten eta ikustea funtziona oraindola festek hor gozatzen da ta horko azkeneko bertsoalditan da elkartetik e, zuti jarrita etxea zotzenen, atzeti txalo jotze izunen, da hori, hori tan gozatzen da eta beste aldea sufritu, ba hori esatzen izunen, ba lustrik gaitu zateazkene opartea sobrantezuan <risa> egon e, guaitu da sebezu ba. gehiuz nao, torriko <risa> horre pixka sufritzen da, baina baina entzulek maite dute iker zer ikusten diote? bueno, tomate egizti, bota entzit <risa> <ondio>. <risa> ikerrek? estaketorik taiketorik hori izango die gauza norbereak ikustez ditunak taiketorik norbereak kontatzeko zai izango. Ba, Seguro lak dio ikerrek grazia duela. Bai irakurrienuan, irakur. Seguro la artikula. Bueno, valentzako ba, igual bai, valentzarek balakuet baino grazik eta horik die daukezu ez daukezu o igual baten zago daukezu ta bestentza daukezu hori sta kolorea zela azuri o lima za Eno, grazie eugirik izo batentzako bai bestendako ez. Ba, segure landako nun bai, bai? Zubeldia, pena hartu nuen aurrena. Bertxolarien gerrako aurreneko ekinaldian, Zubeldia puntuetan azken putz. Aurreko puntan berriz, nor. Ba, betiko jende modu eguneratua, orduratua, segunduratua. Gero pentsatu nuen, olaxe behartzuela, eta hobe zela gainera, olaxe izan da. Nor guaiagoka nagusirako, Ez du edo zeinek balio. So Azkait ezen galdezka. Zer da grazia? Ez da mundu horrek sentilezaken zera bat. Inork definitzen ez dakiena. Grazia hitzetan, gorputzetan, eguraldian, pausoan. Grazia da gauza bat, ezin neurtu daitekena. Ezin konta daitekeena. Puntuetan kabitzen eztena. Eta zubeldiak grazia dauka. Euskarak grazia dauka zubeldiaren hauan. Baina zubeldia barregarria dela uste dute besteek. Grazia gauza barregarria dela. Sine nahi balute bezala. Eta xalekoa dela, Alase baitzaiek omeni. Sakon poetikotzat jotakoi. Eta ez... Ez da ala, grazia ez da barrea, grazia da barrea eta beste gauza asko, inongo irizpide epai, epaitzaietan agertzen ez direnak, ezin ager litezkenak. Naikabe, Bertxolarien txepelketan aurreko puntan geldituko diren horiek zer daukate? Ba, puntuak dauzkate puntu mordoa irabaziko dute, irizpide epaitzailek emandako puntuak. Zubeldiak puntu gutxi eskuratu ditu, eta normala da. Zubeldiak koixkak ditu, beste inork ezbezelako koixkak, eta txepelketan puntuak balio du, ez koixkak. baina guk Maite zubeldia maite dugu Beste zerbait aditu nahi genuken askok ia zubeldia bakarrik maite dugu Iñaki segurola Hichasoratu Iñaki segurolak idatzia baino askokala pentsatzen ditek Bueno, ez de txarra, la pentsatzea. Hor, irakurri nahi nik horrek segi itendik gaina, bai, zeh horrek artikulu horrek segi itendik, eta bueno, nik ez pentsatzen diat, bertsoraitzak zerbait lortu aldin bai gaur reundek, aniztasun hori egitzea, Anitze hori gauzat aniztasun hori eta Ta, alde baretik istimaten zioat, hori idatzea, baino, lehen esan diatena, E, grazie eukitle zakek batentzakota horrek e, eztik esan nahi honek e, itzako graziek ezpaldin bat zeugik balio ez tonik mm. eta gauzatzen ados bainoan baina hori pixkat ikusin joan. osea zer daukate e, an aurrera joango direnek ba bertxotan da hostiek india baina hori pasak arbi esan da, da han finalean ikusikoitu haunak hori dek pixkat eroitzare badek baino Bueno, baseogor irakurketa bat, ez hor dukakor, bere irakurketa bat, eta nik sumatzen diat, irakurketa hori badola, baino, esan nahi nik ise, ba, anitze aldetik, eta aike, eskubide daukeken aldetik eugnaideken nahi amateko, eta kartu hori zemate, eta zabalago aldin behen, danon, danon lorpenak, danok ezin, danok ezin klasiko izango aituk, eta danok ezin izango aituk, esateko, mm -hmm. eta narratzeko, eta Zerbait alimak ba anitzea izateak. Baino bazeu zerbait nik uste bertsozale guztiok bat gato zena. Iker bereziadek. Ikerrek beste bertzokera bat egitendik. Etze gait, etze gait horritzesan. Deken bezalako adek eta kito. Itz, e Ni gestiatzeku lasai hau honta inberdiet o golainberdiet hau alda inberdiet bestea ba hola irtzetzek eta kito Baino estimatzu hau bertsosaleak Bai, ustiat eh, bentse beroso sentitzenak ok. Ta chabalketa sarmaus No no, no la, prest, no, ba, no la prestatu de cakenego chabelketa az, Askurebizka de ni gisetena baiek Ba prestau Igual eh, bertsoskolan baino gehiok Gabirin presta Gabirin eh, aitua dituk Ba, arazigertzabalda, e, endika, ta gorka, ta jokin, da iban, da horre, mm. juntatzen ginean. Eta han, gehien batan, baino ez, hola, zenbat, dozen erdiotan dizkontauetuk. Gehi hok, biskat, udako saiotan saioenak, ba, doinu luzetan kantatzen gineo izen mm -hmm. ez zituaten gauzak, horik banean. Eta egizaten bali bat, maiko komodo baina Eta esatenean, bueno, e, ez naugizan sekula horren... Or, Apolegi indona, hain osatenean, bueno, hazeat ezproben merdeat. Eta pena emantzitan beharik gero behar zaneunen ezin irakutsi eta jau izanak. Hoxe, horre txek. Txapelketak zerre eman dio, Ikerri? Bueno, zerre ematen dio, Gertzulari. Txapel Txapelketak ematen dikena deak, e, ba, mediota nao, telebista nao, e, goi argazkin ezaltzea iz, Ez auptu eite hau, eta gero nik uste deat, e, Norbeai jantzial ditxoat ematen diola. Txapelketak guztik desberdin ditu, ba, 2008 piko txapelketako iker dagoaingo oso difentea, pentsazneat naizela eta urrengoare difentituko naizela, eta ordun txapelketa bakoitze desberdin gogoratzen duak. Beti, bakoitzeak nik uste deat, beti ematen digela pultzara bat bai, ire einalen, eta gero pentsak, gauzak hartzeko moduneo ikzter hmm. eskaintzen diok txabeketari bueno geisio eskeni barniokek egizan eh? denbora geisio eta irakurri eta geisio inbarnizkek bizkat india eta orpestearik eta azuk ba, bizkat rimazerren da eta handa bizkat hori ba, badek entrena eh? gero ez sufritzeko hori ikusten guztendia bizkat geisio eskaini barniokela baino Beti ematen e, molde hortan sartzek bertigo pixkate. Zaten azken baten, e, ik e, oita marritzeko errimaz errendak eta prestauta baldin baduzkoek azken baten baldintza oitea eta pixkate euretik endueten dik. Ta horrek ematen zilek, zer dut, orduan egiten diat, ba, pixkat prepatzen diat, mesi gaina prepatzek, baino ez, e, jundan urteko abuztutik hasten bi bertxosko lain ez Goierritarrez, irehizkeran, ehorren e bertxokera, ia izketan bezala kantatze hori apostu badek? Beti Edo ikus. beti horrela egin eta ia inkostienteki. Ez nik uste da. Takero guk, hemen goierritarrok, beti inizan deun adek, beti balia, bendea piskat. Uh -huh. Beti baliau hau ba, konvenientzi hori euk indiau. Takero ematen ziago este puntio bat. Nik usteat gertutasun hori ematen ziola. horideke deke meikunajuta izenen. Goheretar ez meiku behiten baldin bai tak, jotzai bilaren desateko anio. Hau guetarraeko txikeat. Beti. Oain kanpotik ariaiz txapelketa bizitzen. Nola? Nola ariaiz jarraitzen. Entzule bezala. Finala urdena, balorazioa ingo bago. Ez naujun, saio eta naujun. Eta ba hori Ba, jaten dia ematen zatena, orduin bertxualdi danak ez ziru ataitu ez sorpresak eta eken betiko gure ustezko injustizio horik ez aladielako gure ala, ala iruditzen zagulako baizik eta betiko ba, launek eh, kanpongatze hori ta... txapelketa berak berezko ditu Be, kontu horiek eta urrera begiraz eh, finala nola ikusten Sorpresa izango dituk edo firarle igual ikusten dira hor bost 6 bat seguru chamar eta gero beste bi zerleku horren bueltan silajo cortan bat zekiat zein 6koan da zeinek sutiarra poco ikbatek norbait buruan zenai de seatati berritatik eh buruan edo Be ikusten dit oso egoki lan klase hortan oso oso egoki bere bakarkako txaberko bere bakarkako gahiitu nituuen eta sila bat alberggiztik iizartzen, hizkuntza mm. e, txuxen ematendik lastoz betetzen aridan txukun betetzendik ondo ikusten dit, taabadik bere ingenio hori eta bere puntio hori. Big nogea zela behin atziogor. Mm. Aitor final bat bakarrak kantautazeok. Ezeo izango kandidatoa ez ta baina Aitor rigor peinat, ba ni guztiak hiru horik hor. Hor dela. Horta, gero beste berri bate izangoek, izan dela, baina hortzea. Hortze apelerako. Lengoa. Uste baietz. Kantatzen astheragoaz. Kantatzen astheragoaz. Goi historiak, batzuak ez dira, besteak berri segiak, besteak berri segiak, goi historiak. Batzuk ez dira, beste batzuk egiak, iker konteguzu ez bat. Nago lorazan da ez da balio. Hoi horiek <risa> <risa> zan gabez. Siniste ez <risa> Goierriko ditxe interneten sartu eta eta kargazkia. Iban urdangarin panderoarekin eta iker zueldia trekitiarekin. Nun dago trekiti hori eskuetan hartzen dezo? Ba, aiz, aiz, aiz, etxengo aini umekin beste. Aspertu ditentzat zeitu, baina bai, handauket, etxendauket. Beti-beti-betikoa da? Ez. E, Beti-beti-betikoa, garai garaibateko soinue, atxeeko paritu ziren, anaiko... Eskaisa zan, eta nahiko bataia txarrak pasau zituen bat, eta gero beste bateo zinau irugarra naustatzen dutela. Bertxo saio ideal bat izan daiteke hori, bertxo lari, trikiti doinuak, nastuak, e, estimatzen duzu bertxo saio batera joan, eta bonotartean e, zuen deskantzurako, eta bono, bai, bueno, birua pixko bat aldatzeko, bai. eta e, trikiti saio bat izatea. Bai, bai, bai. Ta beti izatea daina, kafeik gorrenak baina hori, gehiago pistulo astagitik pizkateia tontorron chamartzaren nafalonduenen zeure aurretik trigitilari hartu batzu alde mare bat pieza gotzeko zeu pizkate ba nen esan dut ez la doinu gitzenio pizka non dinora asko asko da bai Aurrebe aurrera begira ze zenai zeamech eh momentoentan gustora ikusten zaizu gustora zaude e, beteta e, aurrera begira hala jarraitzeko nahi bai. Bo bai, bueno, pixkate proiekto aldauta, ahunditatik txikita baino bai, Ba Bago hasi zaitza. mutu zititzaigu Ha geramateantik badaeta honen saien eta Guk ekaitza estimatzen digu, etorri izana, Eta opa diogu ez da. Aurrera ere, ba, orain bizitzen ari den, ba, zorion, bete hau bertso dagokionean ba, aurrera ere jarraide zala, eta izan dezala, beretik. Bai, joixe, azken aldin, esan ni adibidez, e, udalden bertso asko entzun entzundizki odala, internet bidez, bertsoa.com atariaren bidez, eta asko gozatu deala, eta jarraitzekola hola, zer gozatu ematen. Ez jari asko? Irantzuri muizua hondi hondi bat, e neskaren izena Az, amaia. ere bai, eta etorriko den aitz txikiari ere ba, etortzen denean emozio handi badure ba, parte. Bai. <laughs> Lehen aipatu diot eta aitz etzak aizki hartu baino eta datorren <laughs> txikiaren izena ait eta aitz eta izango da pikin bat formazioa. Esaltzen <laughs> den una baino. Bata <laughs> landa <laughs> ba, fonda jaiker. Ezker askar. Ezker asko zuri. Vale, bunları Zendireko kirak, zendireko kirak, zendireko kirak. Bandiotik, zaldibiko kiskurgunek babestutako tartea. Sukaldaritza puntakoa eta berritzailea. Baserriko produktuak eta oiko platerak kombinatzen dituena. Euskal gaztak eta basatxerri produktuak ere badira. Larra bidean, ara larko benta. Kiskurgune. Ekaitzi, iraiaren nogeita seiko kontuk, kontoko izkizuet. Iraiaren nogeita seia urtean, izkuntzen Europak egune izan zen. Eta, bueno, Bazkal ondoren askotan, Istitutoan bertan bazkaltzen dut, eta Bazkal Ordu horretan Lubo kinelkartzen ez. Lubo Istitutoko garbitzaietako bata, Bulgariarra, Eta gustatzen zait, ari galdez kaitzea ba bulgariko kontutaz eta bueno, erakusten izkit kontu asko. Eta elkarrizketa hartatik sortutakoa baidaztea buruatu ziteten, ta hoxe sortu zen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Izugarri gustatzen zait. Elkarrizketa sola saldiak nola bukatuko direnez jakitea. Azken puntua irribarre batekin idazten saiatzen naiz. Eta bai, sorgin ani. Batzuetan elkarrizketaren nondik norakoak bideratzeko alegina egiten dut. Dena, irribarre batengatik, gatik. Merezi duelakoanago. Arratsaldeko iruter dietan, Luborekin elkartu naiz irakasle gean. askotan partekatzen dugu bazka orua. askotan alitzen gara, Elkarri zirika Badakizu irati, Gaur hizkuntzen eguna da, bai zerbait irakurri dut bai, hizkuntzen Europako eguna omen da, Buariira nolako hizkuntza da lubo Zaia eta bakarra. Uniko esan du berak. Bakarra? Bai, Bulgarian bakarrik itze egiten da. Zaia da irati, oso zaia. Denek itze egiten dute bulgariera. Eta ze beste hizkuntza ikasten da eskola eta institutuetan? Frantsesa eta errusiera. Badaki zu frantsesez? Ez, nik ez. Eta hori? Ez nintzen ikasle hona izan irati, ez nion arretari jartzen, irakasleak esandakoari. Eta besterik lugu? Beste bitxik eriarik? Ba, ez, zaia eta bakarra da. Eta besterik lugu? Beste bitxik eriarik? Ba, ez, zaia eta bakarra da. Eta besterik lugu? Beste bitxikeriarik. Eta berak ez ez. Eta nik berriro galdetu diot. Bunduare, Eta berak ez ez. Eta nik berriro galdetu diot. Tira egin diot. Mingainari tira hizkuntzen egunean. Eta berak ez ez. Eta nik kontatzeko beste zerbait. Sorgin ani. Bai, baina lortu du nahi nuena. Handik amar minutura. Isilik, egunkari bana irakurtzen ari ginela. Badakizu irati, bulgari dira burua alderantziz mugitzen duten bakarrak. Burua alderantziz mugitu, bai, bai etz esateko, burua ezkerreskuin mugitzen dute, eta ez etz esateko, goitik behera, munduan bakarrak, bulgariarrak, ez dizusin sinisten. bai etz neska, ez dizu sinisten Eta makarroiak erdijanean utzi, eta ordena aurrera joan naez. Eta to alaxe da. Baietz ez esateko burua mugitzen dute eta ez ez esateko goitik behera. Munduan bakarrak bulgariarrak. Eta begira, gaurrene non hasi eta non bukatu dugun sola solasaldia, lubok eta biok, baieska eta ez ezka. Buruari, eta batez ere, mingainari tiraka. Zin izten ditazuek gaitz? Zin ditut. Egia da, egia zu baietz? Egia zu ezetz? Pena, irratian ez dela ikusten. Baina lau men da, baietz esateko burua ezker mugitzente eta ez ez ezetz esateko burua goitibera? Bitsia kuriosua eta polita. Lugu, esker ikasko.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 Langileak alferrak lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak. Langileak alferrak lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak, klaseko lehenak, ale desegokiak, andre txit gorenak, konplize dituteta, maite ditut denak. Ama onak eta ama ez direnak Lurrera jauzi arte mozgortzen onak eta txarrak ama ez direnak Lurrera jauzi arte mozkortzen onenak Taumen merienda usaina dutenak Konplize dituteta maite ditut denak, denak Lotxatiak ausartak karga zuzuek gu neure burua ikusi egin behar bakoitza zergatik den den bezalakoa eragileak asko dira baina nik zaretenak eta ez zaretenak direnak eta ez direnak konplize dituteta Maite ditut denak. Zuri gorri horiak beltzenak. Mikel Markesan azken diskoa indar bat da bilor. Maite ditut denak. Akatz Mikelaren Markesekin ere asfaltik era ja? saioa egitekoa eta ja azaro estrenatu berri honetan Ba, zentzu honenean lepotik edu eta honek hartzen dugun. Guztura etorriko data. behin behin hau egia esan digu guztura etorriko dela. Bai, hori da, badakigu guztura etorriko dela eta lortuko dugu hemen izatea. Denak, komplize ditut eta, maite ditut denak, maritxua Mikel Markezen, azken diskotik. Indar bat, dabilor. Lior. dituteta, maite ditut denak. Komplize... Gaurko saio hori agurresateko aukeratu degun kantua. Bena. Ontxo bila aritxu gara. Bertxotan ere, gutxi gorabera aritu gara, ikerrekin. Eta kepa junkeraren inguruan, dantzan ere, aritxu gara. Iñaki zubeliak emandigu horren berri. Denoi, mila esker. Zuri entzule, datorren arte, Astea ondo pasa eta izan zuri ontsu. Musi aio.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 Langileak, alferrak, lanik ez dutenak Tuntunak, mediokreak, klaseko lehenak Alde desegokiak, andretxit gorenak Komplize ditut eta maite ditut denak Komplize ditut eta maite ditut denak Ama honak ta ama ez direnak, lurrera jausi arte moz gortzel honenak, ta hume dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta, maite ditut denak. Otxatiak hausartak, hargalak izenak, hiletsuak soiltsoilak, marimutienak, katemeak gorilak, panterak zesenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak kapitalistenak, Luru saia daukaten andre indigenak, Zuri gorri horiak betzetan beltzenak, Kompliz editud eta maite ditut denak. Kompliz editud eta maite ditut denak. Arkesaren alabak neska megizenak, rintzesak ta xorginak, ogroak sirenak, maritxua bartolo itxura dutenak, konplize dituteta maiteritutenak complice di tuteta mai teritud deac Ma partolo barolo dutenak. dutenac complice di tuteta mai teritud deac complice tuteta mai teritud de